Euskara da kanporatan, denok korrira. O euskara lau esan guure pele herrian. Handikan baitu korrika Hori da, ortengo korrikaren kantuan zuten ari zarete, eta matin sortza balbere daukagu gurean gexo, e, Matzin. Opa. Bueno, parte hartu zenon, kantu honetan. Bai. E, etxekoak izen narekin, bildu zineten e, laguntalde batez, e, kantua egiteko, ez da? Bai, e, batez ere aikako irakasleak eta aikaren inguruko jendea. Eta hortik abiatu ginen, bai, gure gure proposamenean Aikak proposatu zigun kantu bat egitea eta, bueno, hortikan abiatu zen gure asken ja, hilebetetako jardura, jarduna. Bai, tudari gabe arrakastatua kantua. Bai. Eh? Bueno, <risa> da, milioi bat aldiz entzun dugu, eta jo du pixkate baietan. Hori da, enbidioa eh, ez daki zenbat aldiz eh, ikusi, hor eh, bueno, zare sozialetan asko banatua izan da, eh, dudarik enkabe, pixka bat, eh, bueno, aipatuko dugu, eh, badago hitzordu bat haustira eh, hontan aipatuko duguna noski, baina, E, gogoratuko dugu, kantu hau egiteko, bastakit, nola, esan duzu, haikako irakasloa bildu zinetela musikariak, e, guztiak musikariak noski. E, piskat nola antolatu zineten guztiago egiteko, nola izan zen? Bai, ba, nola, bai, haikak, e, e, bueno, nahi zuen alako talde bateri eman mailon elkar lanean e, lan du edo proposatu kantu hau. Ordoan Josun haeka Inguruan situan musikalariengana eta guztion artean, e, ba, elkarlanean egin genun eta, bueno, plazaratu esan zitzaigun eh bertsior bat izan bartzela, nondik naura izan martzel, eh, aurtengo pasa berri dugun ediziorekin, ba seri kustekoa zuelako Durangokoa zokarekin eta eh azokazelako omendua, eta, hortik bueno, abiatu zen proiektua. Eta eta listo, eta orain amaituko dugu. Hori da, orain amaituko duzu eta eh amaitzeko, ba, bueno, ba, pentsatu zute modu eta forma bat ematea, amaillera horri eh be, beste giroan esan dezakegu. Bai. izango dela eta gainera, bueno, ba gure eskualde hontan, e, pausun izango da. Bai, xe. Saia ostatuan, ostel hontan, ezta? Bai, ostel hontan, bai, gauean e, ba hori. Sagardotegi menuaren inguruan eingo du afaritxo bat. Eta, bueno, ba, besterikan gabe gogoa duenak edo aukera baduzue kontzertura ento hartzuko. Uh -huh. Beraz hor, e, animazioa gongo da dudari gabe, aipatu entzon dugun, eh, kantua, bai. interpretatuko duzue, joko duzue, bai, e, kantori. Bai, bai, bai, Eta beste bai, bai, bai, batzun bai, bai. baita, noski, noski. Uh -huh. bai, bai, bai. Bueno, ba, ez da. Noski, noski. Bueno, ez da, pena pixka batekin eusten duzue proiektua, edo? Ba, ni uste, baiet, e, bueno, polite izan da, intensoa eta bueno batez ere kantua eh kantua esperientzia izan da, bai grabatzea, bai bideo egitea eta gero aurkezpenak egitea ere bai, eh? Baino bueno, horreta saparte ere, ba, eh repertorio txiki bat du, behar izan dutu eta ba, hori landu dugunean, ba, egia esan lanarekin gustura del gera eta orain dudik ez, ba pena ematen digu. Mm -hmm. Nola, la vaiche oinda con la arena maior bueno, beste zerbait detorriko da. Hori, eh, noske baietz. Beraz, gelditzen saiguna da jendea azken binean horia, animatzea, eh, nahi izan ez gero. E, Pauzuko zaila oztatuti pasatzea ostira launtan, bai. ez dugu ordu zehatzu bat garrikoa afarien ordua auskaloa, eh? Bai. Baina referentze bezala bezakite, arratxaldeko sortzietatik aurrera, bai. bezan daiteke, eh? bai. ordu... E, bai, bueno, afari garaia hemen petzantzen dut, behat zitakoia ja faltzen garela, eta gero emanaldia berandoago izango da. Eta, bueno, einbarko zenuketena, da, e, bertara joan nahi dutenek, ba, xaiara ditu. Hori da, eh, zailara deitu, zailateik pasa, bainan, bueno, ba, Ankiro Polibatean, ezan eh, bezala, eh, proiektu onia, maieramateko, bai, itzordu hori, eh, izango dugu, beraz, ez dakitzea bai gehiago gaitu nahi duzun. Bai, telefonoa. Ha, hori da, bai. Eh, zero bost, lau saspi, saspi bost, zero saspi, zero bi. Bueno, errepikatuko dugu. Bai, egoaldetik handeitzen badozue, zero zero iru iru, bost, lau saspi, Sazpi bost, zero sazpi, zero bi. Baos ongi matxin, eta esan bezala, hostirala arte, kantuarekin, eh? Amaitzen dugu. Dale, ondo pasazueke, bai. Aio! Euskara da kanporatan denok korrikara. O Euskara lauda esan, ure pelerria. Handikan baitu korrika, kasi gera berria. Biko noz batzeko tanba kilometro azkena Xalvadorren babesean emanendu lehena Gure peletik bilbora abia da dinkorika Gure peletik bilbora abia da Euskara, Euskara da kanporata denokorikara Euskaldunak herrietan ahalduan gaitezen Eta gure mintza eraz denokarro zen. Beleti bibora lekukoa gidadetzen. Izakatea eten gabe oro glaster guasen. Beleti bibora havia la dincorrica. Beleti bibora din Euskara da camporata de no corricara. Eskandun den gociak burua alzabezan. Horenean ikusteko Euskaldun onizkuntza Korrikazale guztieka utxe eskazen dute Nola zabaldua dagon presia bezate Gureteleti bibora, abiara din gorrikak Gureteleti bibora, abiara din gorrikak Euskara da kanporata denok korrikara Gogoak komplide sala Euskal darteak Euskaldun bihurtuz dako zen orteak, amarregunetak gau eskorrikata Euskara. Euska ei eskerrak, bizturik zugarrak. Duteleti bibora, abiada dinkorrikan. Duteleti bibora, abiada dinkorrikan. Euskara da kanporak. Premiara zi, si, bantabertzea gabe, ez aizkela bizi. Gureteleti bilbora, abiala dint horikak. Gureteleti bilbora, abiala dint horikak. Euskara da camporata, denot horikara. Gureteleti bilbora, abiala dint horikak peleti Bilbora abia da dinkorrika, Eusgara da kanporata denok korri gara Ure Peleti Bilbora abia da dinkorrika, Ure Bilbora, abia da dinkorrika, Eusgara da din kanporata denokkorrigara.